Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Igen, mindig az a gombaz nem tudom miért Jól esik csavargatni Van négy percük, hogy bármivel töltsük, aztán felhívom Révé Vannak szokva ahhoz, hogy a rádiókúval kapcsolatban mindig részhíreket károgok. Hogy az, amit tegnap mondtam, olyan különösebben nagy érdeklődés nem váltott ki. Talán B. Anikó volt egyedül az, aki szokásának megfelelően heves érdeklődést mutatott a jövő iránt. Egyelőre semmi jót és semmi rosszat nem tudok mondani. Jót, jót azt ebből nem mondok. nehogy még elbizakodottnak tűnjek, rossz meg úgy tűnik, hogy nincs. Csak az ember nem menjen el egy pecsétére. Minden esetre, akinek a halál hírét keltik, az elmondhatja, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, vagy hatodika, vagy hetedike, vagy nyolcadika van, de könyörgöm benne telefonáljanak, ahogy negyedike van. 22 fok van, és talán lesz még a duplája is. Hajrá, entrópia! 7 óra 35 perc van, két telefonszámot ajánlok önöknek, már csak másodpercekig, 0670 és 0670 ez a Kejfej Jancsi. minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók is fialajános műsor, a nyári verzió, és ez még eltart hetekig. Augusztus végéig mindenképpen, minden a kisférleti műsor, minden a utolsó adás, és szerintem szeptember első két hete is a bemelegítéssel telik. A 12 éven aluliaknak nem való, feletté, is csak korlátozott mértékben. Igen. Jó reggelt, azt szeretném megkérdezni, hogy most az első mondan, mi lesz a, mi lesz a történet? Hogy Nézdve, hogyha önnek ez a legfontosabb, akkor semmi. Ő tegnap betelefonált, hogy kishantos kapcsán szeretnék, hogyha felvenném ismételten Elsimon Lászlóval a kapcsolatot, és tette ezt azt követően, hogy elmondtam, hogy rossz hírek vannak a rádióval a kapcsolatban, és mondtam, hogy jussunk el szeptemberig most, hogy elmondtam, hogy lehet, hogy eljutunk szeptemberig. Ez volt az első kérdés, hogy mi lesz Elsimonnal. Önnek semmi. Tehát, ha netán véletlen megkérdezném El Simontól, hogy mi a helyzet Kis Hontosral, akkor elintézem, hogy kizárólag ön ezt ne tudja meghallgatni. Még nem tudjuk pontosan a csalóckival, hogy ennek milyen technikai vagy technológiai módját találjuk ki. Önt minden esetre blokkolom. To nem szeretnék az ön 50 km-es környezetében élni. Csak hogy az életének kívánság műsor. hogy egyből felkapod. Hány, hány telefonod van? De hogy kaphatsz fel egy telefont, amit nem is én hívok? Többen hívnak egyszer? Jaj, te... Igen, te... Igen, te, te, Igen, jó, visszajúl, a volna lehet? De felkaptad a vonalas telefon, miközben a mobilodon hívtalak. Így van. Van ez így. Képzeld el, a felhívott egy ember, én egy olyan rádióban dolgozom, én nem nemes egyszerűséggel csak kóceránynak hívom, de olyanak vagyunk a tulajdonossal, mint az ilyen egymásnak rakott, tudod, a kártyavárban, ahogy rakják, tehát én nem vagyok egy olyan jelentős személy, mint ő, csak az övé a rádió, de azért többé-kevésbé kiegészítjük egymás, és tegnap mindenféle kúszaplegykák voltak, amikor vele beszéltem, hogy mi a rádió helyzetével a jövő, tudod, ez olyan, mint amikor az ember felhívja az orvosát, Igen. meg egyszerűen nem felhívni, tulajdonossal is jobb nem beszélni, bár közöttünk a viszony az egészen jó, ehm, és ehm, még mielőtt tisztázódott volna a helyzet, hogy még esetleg lehet venni új téli Uh, felhívott egy hallgató és megkérdezte aki egyszer már megkérdezte tőlem hogy El Lászlóval majd beszélgetek egy kis hantosról uh, akkor azt El valamilyet valamiért elhajtottam magától és most, hogy a HBG írt róla megkérdezte tőlem tegnap, most nyári menetrendben van nálam, tehát politikusokkal nem beszélgetek, csak kivételesen egyszer megpróbáltam harangozó Tamással, nem kellett volna uh, és mondtam neki hogy hát most éppen más gondokkal foglak, küzdködök fogalmam sincs, hogy mit hoz a jövő majd elköszöntem tőle, ami azt jelenti, hogy leraktam a telefont, majd ma elmondtam, hogy jót nem mondok elfből, de úgy tűnik, hogy halálhír sincsen, amire az első és egyetlen betelefonáló ez az ember volt, és akkor megkérdezte, hogy akkor mikor beszélgetek az vonnal, és mondtam, hogy valahogy elintézem a hangvérnökömmel, hogyha beszélgetnék is erről az elsőmondnal, akkor ő blokkolva legyen. Azért, azért ez egy jó ország, nem? Tehát, tehát ezt az őrkén biztos jobban meg tudta volna írni, mint hogy elmondtam volna, de alapanyagként nem rossz. Tehát az embereknek milyen gondjuk van, nem? Tehát ott van ez az ember, és neki a legfontosabb elsimon és kishantos ilyen relációban. Mert egyébként én nem szeretném ezt a kishantos problémát relativizálni. Én nem azt mondom, hogy ez egy lényegtelen dolog. De ugye csak a zsidóvízben van úgy, amikor az apa megkérdezi az összes gyerekét, hogy hol van, és azok mind ott vannak, és akkor azt kérdező, hogy ki van az üzletben. Így van, így van, igen. így van tegnap amikor elköszöntünk, egész jó hangod volt e, igen, mert ahogy mondtam neked én rögtön utána mentem az Orfi Kórházán, Tudom. hát ahol elég rossz eredményeket kaptam én nem akarom ezt részletezni, nem ízom nem, nem, nem hiszem, hogy ez egy olyan nagyon érdekes dolg lenne De mindenki hallgatta tegnap a beszélgetést egy régi ismerős vagy annak idején szinte már barát nálam pár évvel öregebb Mind a ketten az aggokosztályjal lennénk már, de e, e, e, erre fittyet hányva te e, szobrokat emelgetsz, mert neked ez a kedvenc szokásod, és az egyik ilyen szobornak a megemelésénél a hátgerinccel azt mondta, hogy jaj. Pontosan. Ne? És mit mondtak tegnap a jajjal kapcsolatban az orvosok? Hogy nagyon súlyos osteoporózis van, de. Ráadásul. Igen aminek nem tudom, hogy mi a kezelési módja. Ma délután is két orvoshoz kell mennem ez ügyben. Értem. Hát ezzel nem fog viccelődni. Így van. Ez nagyon letört? Nagyon, nagyon. Nagyon, ez egyen egyenes útnak tűnik a rokkant nyugdíjasításhoz. Hát amire még nem ki. De az az osteoporózis, amiről beszélsz, az nem lett összefüggésben a szobor emelgetéssel, hiszen az ilyet nem okoz, ezek szerint az, amiről beszélsz, az ettől függetlenül kellett, hogy legyen. Hát illetve az osteoporózissal nem kellett volna már megemelni egy I Igen. Igen. 50 szobrot. Igen. Igen. És ez az osteoporózis, ami van, ez valamilyen gyógyszer, vitamin bevételével. D-vitamint adnak, meg különböző kezelési módok vannak. Még nem értek hozzá, félek, hogy nagyon fogok. És a mai doktorok azok ezükben mit tudnak hozzá a tegnapi doktorokhoz? Ezt nem tudom neked megmondani, csak holnap. Azért, <gül> Humoros hogy azt látom. De árulod, hogy milyen jellegű orvosokhoz mész ma? Hát az egyik az a körzeti orvosom, és a másik az pedig egy gerincel foglalkozó ö, valaki, akit nem ismerek, tehát azért mondom így, hogy valaki, mert, mert ö, ő fog beutalni hozzá. Tegnap amikor azt mondták, amit mondtak, ezzel kapcsolatban valamiféle olyan lehetőséget, ami beavatkozás, vagy valamilyen mechanikus eszköznek a viselése ajánlottak-e, vagy ez eddig is megvolt? Hát mechanikus eszköz már van egy ideje, van egy ilyen rám szabott öv és egy ilyen gerinc tartó, hát ami nyáron nem egy nagy mulatság. Télen se, igen. Mondjak, hogy? Télen se. Hát télen nem annyira meleg. Oké, okay, rendben, vagy csak azt gondol, ezért az ember ahhoz szokott hozzá, hogy ilyenek nélkül közlekedjen. Igen. Így is van. De most ebben aludni nem lehet, ebben leginkább bánni lehet. De nyuszikában, elvileg ebben aludni is kéne? Egy pizsammahelyet ezt kéne hordanod? Nem, nem, nem, nem, nem. Csak, csak hát ez, ez úgy működik, hogy, hogy mereven tart. Ezt én értem, de elvileg neked éjjel-nappal ebben kéne közlekedned? Vagy aludnod is? Nem, nem, nem, nem, nem. nem. Csak nappal. Tehát ez, ez éjszaka. De azért abban van valami szexis, gondold el, hogy találsz egy nőt, és akkor mindent levettek, akkor ezt még ugye a fogasra akasztott. Azért lehet, hogy valaki gerjed. Igen, igen. Hát csak ennyi vigasztalót tudtam mondani, forradott esetben lehetséges, hogy volna téged egy P-betűs helyre, amit itt most nem mondanék ki. Igen, igen, igen. A pitlire gondoltam. Um, kivel osztottad meg ezt a rossz hírtem? Hát én sajnos, én ezt mindenkivel meg osztani, <gül> mert én egy híves Facebook őrült vagyok, de tegnap special ezt kihagytam. Jól ez. Uh, úgyhogy úgy, hát a szűk családommal osztottam meg meg a barátnőmmel e, me, hát aki szembejött <gül> aki, aki nem Facebook volt tehát a Cukkerber jött volna akkor egységes ő föltette volna a Facebook de örülsz annak hogy a Cukkerbernek lesz gyereke nem tudom ki ő ő a Facebook ja ja ja, ja, ja. akinek van az a puli amit elvitt igen, igen örülök nagyon? Mi egyébként, egyébként mindenkinek örülök, akinek egészséges gyereke lesz. És most nem akarok, nem akarok uh, rossz hozzá hozzátenni, mert, mert egyszer Sándor júli nagyon sok évvel ezelőtt azt mondta, hogy Hitler édesanyja újra terhes. Igen, volt, igen, igen. igen. Szokott ilyeneket mondani. Um... Amikor én édesapámat látogattam az amerikai úton, akinek más jellegű problémája volt, és abból viszonylag gyorsan bele is lehetett halni, bár ő húztál elég hosszú ideig, akkor betértem a csalogató vendéglőbe, elnézést, önök vendéglő megjelentést a kizállag azért, hogy valami lélek erősítőt magamhoz vegyek. Te ilyenkor valami alkohol jellegű italba nem is feltétlen bánatodat öntött, hanem valami erősítést, vagy, vagy, vagy magadban maradt? Nem, én 14 féle gyógyszer szedett, Ilyes, és már fogják nézni, hogy nincs, ami, ami egymásnak rosszat tesz. Jó, de ez minden miatt a szoboremelés miatt van? Nem, hát nekem egyszer van egy magas vérnyomásom. Uh -huh. Az mióta van? A magas vérnyomásom? Igen. Kérlek szépen, én azzal már... Figyelj, Andrész, én addig szeretnék veled beszélgetni, amíg egyetlen gyógyszer se szesz. Nekem ez nem tetszik valami telefon útjáré én meggyógyítalak tégednek. Te figyelj, te ebben az életkorban ne szedjél 14 féle gyógyszert. Anyám 86 éves korában szedett 14 féle gyógyszert, de szerintem az is bizonyos szempontból a füles keresztre egy fény helyet volt. Hát lehet, lehet. Ez nagyon rosszul hangzik. Én gondoltam sosem, amikor láttam én idős hölgyeket a patikában, hogy egyszer majd én is nagyon röviden mondom, van a bipolaritás nevű betegség. Az is van neked? Hogy? Az is van neked? Van. A Brody-nak a felesége, annak is van az Alexander Brody felesége is bipoláris. Hát és... Csak most úgy hirtel szembe jutott. Most... És ez mi, mióta van neked ilyen bipoláris, jellegű izéd. Hú, hát ha most én azt mondom neked, hogy húsz éves korom óta. De ez biztos, hogy ez, ez bipolár, de ez nem lenegszerenni jelentős hangulat ingadozás. Nem, nem, nem, nem, nem. Azt hát az nem. Nem vagyok teljes idióta, tehát. Az én vagyok. Hogy mondjam, a legkitűnőbb orvosokhoz jártam. És te erre a bipolárisságra 20 éves korod óta szesz gyógyszert? Sajnos nem, mert volt, amikor azt hittem, hogy itt csak arról van szó, hogy most rossz kedven van, most meg nagyon jó. De lehet, hogy így, így volt. valaki, amikor már nagyon rossz kedven volt, akkor elvitte egy orvoshoz, és hát azóta már. Eddig, Figyelj, hogy... András, se orvoshoz nem szabad elmenni, se bronz nem kell emelgetni. Na térjük vissza akkor a magas vérnyomásodra. Az mióta van? Az egész kisgyerekkoromóta. Az ott, is? A Hintpál kórházban drága Kapus Gyula professzor úr szerintem már, már nagyon sok éve nincs az élők világában ö, kezelt. <coughs> Addig ez... ez... De gyereknél nincs is magas és sose feletem, de a Sziget utcában jártam, általános iskolába, te hova jártál? 35. Az, az a Bellai? Nem, az a 8-10. Jó, rendben van, nem tudtam, hogy ennyi szám van a Sziget utcában. Szóval, hogy én oda jártam, és Gyuriács tanár úr volt az osztályfőnököm, és közölte, hogy én oda 10 éves koromig jártam, tehát korom és koron, négyedikesben aztán átmentem az apácaiban, nem önként a szüleim így akarták. A dolognak az a lényege, hogy valahogy előjött, hogy egy harmadikos gyereknek, ne, egy harmadikos gyerek nem lett ideges, mert a Gyuriás tanáról megmondta, hogy egy harmadikos gyereknek még nincsenek idegei. Hogyan lehet egy kiskorú gyereknek, kiskorú gyereknek. Hogyan lehet egy gyereknek magas Hát nem, nem ez a végzettségem, de azt el akarom mondani, vagy szeretném legalábbis. Figyelek befogtam hát, a pofám. Mindenki tudta, hogy amikor én hazamentem az iskolából, akkor rögtön fején álltam illetve hogy precíz legyek, az ágyra úgy feküdtem le, hogy a lábamat feltettem magasra, és így olvastam, így ettem, így tanultam, és az anyám ezt elkezdte mondani különböző orvosokhoz, és a sokadik volt kapus úr, aki aztán megmérte a vérnyomásomat, és azt mondta, hogy bizony ez egy pajzsmirig túltengés. Igen, az, az lehetséges. Apokám pajzsmiri specialista volt, amíg de árult már el nekem, Andriska. Hogyan jöttél rá erre a módszerre, hogy fejen állni kell, és akkor jobb? Hát úgy, úgy, úgy. Tehát különböző helyeket kerestél, és azt egyszer csak rájöttél, és fejen minden jobb? Pontosan. Uh -huh. Hát, hogy én ezt minden Pontosan. tudtam rólad annak idején. Figyelj, amikor megismerkedtünk ilyenekről, nem beszéltünk. Hát nem. A Szörényi beszélt arról, hogy azóta jobb a Bródival a kapcsolata, amióta nem tudom, volt valami isiásza, vagy nem tudom, micsodája, és akkor a Bródi egy jó orvost ajánlott neki, ami persze nem az illés fénykorára emlékeztet, de nem hangzott rosszul. Kicsit Igen. ilyen mapeccsó. Igen, hát erről, erről most csak az jut eszem, és erről is csak ezt a félmondatot szeretném mondani. Igen. Hogy az, hogy a televízióban most már minden nap látom, hogy hol mindenhol fogják újrajátszani az István a királyt, eszembe jut, hogy körülbelül 30 évvel ezelőtt a Váncsa írt egy István a Róka című zseniális vezértéket az ésben, nevezetesen, hogy hanyadik bőrt húzzák le róla, de ennek 30 éve van. És hát, hogy látom, hogy ez a két kitűnő ember most együtt fellép a darabban. Ajra. Beszéljünk akkor valami ilyesmiről. Most a betegségeket, így is túl sokáig beszéltünk, erről függetlenül attól, hogy nyilvánvaló, hogy azért ezt az ember befolyásolja. Um, nagyon nehezen, tehát uh, magával az öregedéssel valahogyan együtt élek, de az, hogy ezek a dolgok, ezek óhatatlan előjönnek, ezek, ezek, ezek nagyon tudnak feszélyezni. Függetlenül attól, hogy attól persze Hát ja, igen, engem, engem, engem ez... Ezóta vagy azóta ö, deprimál ez, hát amióta effektíve folyamatos fájdalmaim vannak, addig nekem ez, hogy öregedés eszembe nem jutott. Te az Istenben? Ott eszembe, amikor bementem a volt gimnáziumomba, és az Istennek nem tudtak visszategezni a gyerekek. Berzsenyi vagy hova járt Igen, igen, igen, igen. Kálmán? Ö, volt ilyen. A lánya volt nekem osztálytársam. Mm. Gartner is volt még? Édes Istenem, ő volt az én magyar tanárom. Igen. Figyelj, akkor olyan magyar tanárod volt, hogy a. Fejem most végre a verskész, Jó, sikerült, dönts gartner éva. Írtam neki, mikor szerelmes voltam belé elsőben. Elnézést belebeszéltem az elejébe, még egyszer kérem. Hű, de sokat törtem a fejems most végre a vers kész, jól sikerült vagy nem, dönts gartner éva. Azt hiszem a vége nem tökéletes. De tökéletes, és mit mondott erre Gartnerébe? Látta? Hát attól kezdve sokszor ült mellém. Legtöbbször, ha bejött az osztályba, akkor drága Őrsi János, aki az Pista fia, ő, ő volt neki a nagy szerelem. Jártál nála ott a, a Gorki mozi mellett? És, ö, nem, nem. Én voltam nála sokszor. Egy egészen hihetetlen nő volt. Sose értettem, amikor a rádióban azt mondták, hogy nincs jó hangja. Hát ha valakinek jó hangja volt, akkor az a Gardner volt, vagy a Szabó Éva. Így is van. Így van, igen. Duhányzott, mint állat. Mint gyárkény. Püstölt. <gül> akkor is? De persze, persze. És mindig a cipő talpán oltott el, mikor terembe még lehetett ott a, a súliban dohányozni valahol a folyoson, vagy hogy volt ez tanács? Igen, hát ő, ő legalábbis mindig úgy érkezett, hogy benyitott az ajtón, kérdezte, hogy, hogy van-e, aki nem, akit nem érdekel az óra, mert az nyugodtan menjen ki, tehát semmiféle retorzió nem érdekli, mondt, hogy most kiről, miről fogunk beszélni, elég ritkán mentek ki emberek, nem érte őket sose retorzió, és hát az, hogy az ember, vagy legalábbis mi hallottunk unesco és Fóknerről, és egyebekről, akik nem voltak a, a tanterzbe, hát az mindenki köszönhető. E, unesco nem mondtál újat, Fóknernek és Fajtvangernek az én édesapám volt hihetetlen híve, és ugye miután lebontottam levontottam a családi otthont, mérhetetlen mennyiségű Fajtvanger és Fókner került a lakásomba. Úgyhogy... E, Vamit van mit olvasnom. Igen. De mit csináltál az örökségeddel, amit ott hagytak a szüleid neked? Bútorok, helyebek. Hát, <gül> per, per ma három különböző helyen, mit nem mondjak, a rézék padlásán van könyvekből egy tonna, víg Misi, víg Zenész barátomnál óbudán van szekrény és egyebek. <gül> amit tudtam magammal osztam és hát bődületes mennyiségű könyvet sírva ö, kidobáltam Ingen. mi lesz a bútorokkal? ez egy nagyon jó kérdés, hát a bútoroknak a, a harmada vagy a negyede maradt az én lakásomban és mivel innen is egy kisebbbe fogok menni lassan ö, hát találtam már helyet, mert én fölvágni vagy meggyújtani nem szeretnék egy békebeli nagy és hasonlókat. Nem tudom pontosan. Ma már sem mondom, hogy fura, csak mondom neked, hogy a lányom, aki egészen hihetetlen viszonyt ápolt az anyámmal, de tényleg elképesztő volt. Tudott valamit, amit én soha. És ez nem csak az életkorában volt összefüggésben. Azt követően, hogy meghalt anyám, ez november másodiken volt tavaly, és soha többet nem tettek be a lábát a balakásba. És nem is érdeklődött az iránt, ami ott volt semmi. Soha. Mm -hmm. Én ezt hosszú ideig érzéketlenségnek tudtam be, és aztán idővel rájöttem arra, hogy ő ilyen és kész. És ezzel kapcsolatban megjegyzést tenni teljesen fölösleges, lehet ezt a tényt rögzíteni, de az én szememben, ahogy múlt az idő, egyre inkább rendben lévőnek éreztem, mert azt gondoltam, hogy amit én elvárok tőle, az az én elvárásom, neki ennek nem kell megfelelni. Igen, igen. Milyen, a, milyen volt a viszony a te fiad és anyád között? Nagyon jó, nagyon jó. Ő, ő, ő volt a fiúnoka, mert három, három lányunoka volt, uh -huh. és hát a, az anyám pedig őt, mint fiúnokát nagyon imádta. Hol van eltemetve? Hogy? Hol van elte... Nem, hogy tessék, hol van eltemetve? Tessék. Kérlek szépen az én édesanyám kérésének megfelelően Mozart Requiemre a csopaki strandal szemben ö, úszkál. Ilyen szórás volt? Így van. Képzeld el, nekem a beépített szekrényemben ott van egymás mellett anyám és apám, és elképzelésem sincs semmit csinálja felük. Hát, Elmeséltem egyszer a bánónak, amikor még beszélő viszonyban voltam vele, mert már nem vagy beszélő viszonyban a bánóval, a hosszú történet ezt most nem mesélném el, a, ő teljesen ki volt akadva, vagy az apám elhamvasztotta magát, aztán anyám is fogta magát, és elhanvasztatta magát. Tehát azt már én, ugye, mind a kettőt én intéztem, az elsőt anyám aktívabban, a másodikat már csak én egyedül. Az ember úgy saját magát nem szokta elhanvasztatni. Mármint, hogy egy zsidó az ne magát. Hm? Az én anyám az halál pontosan elmondta, hogy ő mit és hogy... De miért pont a csopak is mi 30-40 évig volt nyaraltunk, ott volt a, a Medimirek szüdülőnek ahol apád dolgozott az üdülője az második otthonunk volt És ez egy hajóról, vagy hogyan? történik ez az az esemény Aha, de ez tökéletesen illegális, arról tudsz tehát egyszer valakinek elmondtam talán egy fontos fideszes politikusnak, hogy mit fog tenni beleért, vagy már akkor mond, nem tettem meg még de ilyet nem szabad csinálni. Ma már, ma már tökéletesen illegális. Akkor még szabad volt? Hogy? Akkor még sz... nem, hogy tessék. Igen, igen. Hogy akkor még szabad volt? Igen, igen. Kik voltak, hányan voltak jelen? Hogy a Duna fölött repülőgépről szórtak. Hányan voltak jelen? A Sink család. Hány ember? Nyolc, tíz? Igen. Megszükett családdal. A gyerekek, az unokák és az én párom. Sírtál? A feleségem. Hogy én sírtam-e? Uh -huh. e nehéz erről beszélni. Ő kártyázott. Uh -huh. Ő nagyon szeretett kártyázni. Minden áldott szombaton kártyázott. Mit? Én, én, én voltam az, aki... Mit, mit kártyázott? Hú, Römi. Römi. Igen? És én ebben nem, nem, nem, nem, nem, is, nem is kezdem el mondani. Akkor ne kezdem mondani, maradjunk abban, hogy hétfő fél nyolckor kor folytatjuk. Rendben, köszönöm. Csukolom. Én Előbb-utóbb elérjük, hogy nem szedsz egy gyógyszert sem. Oké. Okay. Szia! Révész András hallottak. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. A műsort az Zublói Önkormányzat támogatja. Majd szük, szük, szük, szük, szükségem lesz az Önök segítségére, majd igen, nem kell szavazni. 2015. augusztus 5-e 13 óra 29 perc várnai. Ha a ligget, nem is, a bérház, ahol kormány biztos felnőtt, már biztos megszépül. Napirend utáni monológ. Blog. Az egyik kormány megbízott kaszinó koncesziókat nyert, a másiknak felújul a panziójához vezető út, a harmadiknak a szülői háza kap egy kis támogatást, a kicsit is meg kell becsülni. Az Orbán kormány kormány megbízottjai szerencsés csillagzat alatt születtek, ez bizonyos. Megvan a Múzeum Liget Project első pár biztos nyertese, a Városliget ZRT 1-1 millió forinttal támogatta a három szerencsésház belső udvar felújítási pályázatát. A Ligetváros című PR kiadvány bejelentés. A cég eddig négy ilyen százezves példányszámú ingyenes, minden postaládába bedobott újsággal próbálta az zuglóiakat, a hetedik-hatodik területeket a beruházás mellé állítani. A városliget ZRT, amely eddig már többet költött a működésre, mint 1 milliárd forint, hisz csak a saját iroda bérlése havi 3,6 millió. A városligetet eddig még a minimális szinten sem sikerült felújítani. A maradtak a töredezett járdákon küzdő babakocsik, a sárban, porban, a sötétben koszogó emberek. Bál László kormány biztos családjának otthont adó azonban már biztos, per, biztos nyertes. A 21 néhány pályázók közül az ő, a Ligettől igen messze első épületük már 1 millióval beljebb van. Megjegyzem, még el is hiszem, hogy Bár László maga nem tudott róla. A Fidesz aparatsikiai 5 év kormányzás után már automatikusan teszik a dolgokat, ítélik nyertesnek az adott kedves vezető, vagy a hozzá közel állók bármilyen pályázatát. 2015. augusztus 5-e, perc Népszava Bál László visszavonja a szülei házának juttatott milliós támogatást. Bál László a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója és Gerhard Ferenccel a Magyar Nemzeti Bank elnökével, az értéktár program vezetőjével Tiziano e, bizonyos festmény e, előtt van, ez egy hmm. másolat, úgyhogy most felolvastam azt, amit önök úgysem látnak. Bál az új Nemzeti Közgyűjteményi épületegyüttes koncepciója egy felelős kormány, biztos szüleinek hetedik kereti társasháza egymillió forintot nyert az általa vezetett városuk ZRT pályázatán. Bán szerint pusztán véletlenül lehet szó, azonnal visszavonta a támogatást. Az Index internetes hírportát derítette ki, hogy az a Deményzky 24-es szám alatti társasház lett a Városliget ZRT által hirdetett zöld Ligeten túl pályázat egyik nyertese, ahol a cég vezetőjének Bán László kormánybiztosnak az időszülei élnek. A népszava szerette volna megszólaltatni az ügyben Bán Lászlót is, azonban a Szénfeccő Múzep főgazgatója nyári szabadság alatt elérhetetlen. Ezt nem fogom kommentálni, mert a minden igazi, rövidesen beszélgetni fogok vele, és ez itt most nem egy versenyfutás a népszavával, semmilyen vonatkozásban. Léva Zoltán, a projekt sajtósztálynak vezetője az alebbi közleményt juttatta el a népszavához. A miniszteri biztos az idézett cikkből értesült arról, hogy az, ér, ahogy az érintett társasház is pályázatot nyújtott be, majd azon nyer is, és ez követően azonnal utasította a ZRT-t, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a ház pályázatának érvénytelenítése érdekében, és tegyék nyilvánossá a beérkezett pályázatokat pályázaton el, elindulott társasházban lakó időszülők sem tudtak arról, hogy a több mint 40 lakásos társasház pályázott az ingatlan zöldítésére. a zárva. Várnai László zuglói képviselő, de hisz ezt idéztem, zugló véleménye szerint neheze hihető, hogy bár nem tudott arról, de ezt nem olvassam, mert ezt már felolvastam. Azt kérdezem önöktől, 0670 és 0670 szűk pár mondatban elmondtam a történet lényegét. Én azt kérdezem önöktől így a korrekció után, hogy önök mit feltételeznek? Én most a Fidesz nem beszélnék, mert ebből a szempontból magam is Fidesz aparatsiknak gondolnám magam Várnai László írás alapján, aki nagyjából úgy tud beszélni, mint hogy anyám még ha van is ellenszenved tud kelteni. Ez egy gondolatjel közötti megjegyzés volt. A kérdés tehát a következő. Önök elhiszik-e azt, hogy Bár László erről nem tudott? Tehát az a kérdés, hogy tudott, vagy nem tudott? Ez egy feltételezés. Tehát semmilyen, tehát a Bár Lászlóval folytató beszélgetés után is adnyival leszünk bejjebb, hogy ő ezt elmondja. Az a kérdés, hogy önök hisznek-e Bár a tekintetben tehát, hogy ő erről nem tudott, vagy nem hisznek? 0670 és 0670 10 szavazatot gyűjtök össze, és utána felhívom Bár Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én hiszek Bálászlónak. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én hiszek neképp vár egy barom. Pr Próbálj megszólítkozni a kérdésre, jó? 06793995 és 079.300.996 Hisznek-e Bálászlónak, vagy sem? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem tudod róla? Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szerintem én nem hiszek neki, szerintem kellett, hogy szüljön róla. Köszönöm szépen! Halló? Jó reggelt! Jó reggelt, én nem hiszek neki! Ön nem hisznek. Köszönöm! Jó reggelt! Öt szavazatnál tartunk, még ötre volna szükségem. Jó reggelt! Jó reggelt, én hiszek neki. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, én is hiszek neki. Köszönöm. Jó reggelt! Még szükségem van kettő, nem. Még három szavazat. 0679.3995 és 996 Jó reggelt Halló. Jó reggelt Igen, hiszek Köszönöm szépen Még szükségem van három szavazatra Jó reggelt kívánok Jó reggelt, én hiszek neki Köszönöm És még két szavazat Nem, egy szavazat Haló Jó reggelt, én hiszek neki Köszönöm szépen 1-2-3-4-5-6-7-8-2 arányban önök úgy döntöttek, hogy hisznek Bánlászlónak. Még egy szavazást szeretnék megtenni. Bánlászló értesült arról, amit az index hozott. Ezek után utasította ezt a bizonyos városliget ZRT-t, hogy érvénytelenítse. Hogy is szól ez pontosan? Olvasom. A Miniszteri biztos az idézett címből értesült alól, hogy az érintett társasági pályázatot nyújtott be, majd az hogy nyert, és ezt azonnal utasította a Városliget zrt hogy tegye meg a szükséges lépéseket a ház pályázatának érvénytelentése érdekében, és tegyék nyilvánossá beérkezett pályázatokat. Azt kérdezem önöktől, jól cselekedette, e bán László vagy sem. Tíz szavazatot szeretnék összegyűjteni. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. ne felejtsék az első szavazás eredményét 8-2 arányban önök úgy vélekedtek, hogy nem tudott erről a történetről bállásló jó reggelt kívánok nem cselekedett jól nem cselekedett jól, köszönöm szépen Egy. jó reggelt kívánok Háló. jó reggelt, jó, jó cselekedet köszönöm 0670-9300-995 és 96 jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem, szerintem nem cselekedett az jól. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Egyébként én is elhittem Bán Lászlónak. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, én azt gondolom, hogy jól tette. Köszönöm szépen, itt is el fogom mondani a szavazás végén, hogy úgy gondolom, hogy jól tette, vagy sem, de most menet közben nem befolyásolom önöket. Jó reggelt! Jó reggelt, ez már bonyolultabb, de ebben a helyzetben nem tehetett mást, jól tette. Köszönöm. Haló? Jó reggelt, én úgy gondolom, hogy nem tette jól, ne avatkozzam bele semmi dologba. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, én is azt gondolom, hogy ne avatkozzam bele. Hát, hogy nem tette jól, köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Egyelőre 7 szavazat van, még 3 szavazatra volna szükségem. 0679.3995, 0679.3996. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. A két rossz közül a jobbikat választotta szerintem. Köszönöm. Még két szavazatra volna szükségem. Ahó. Két szavazat. 0679.3995 és 996. Hol tette-e? hogy beavatkozott, vagy sem. Megállunk a nyolcnál. Ez érdekes lesz egyébként. 8 óra ig várok, most 8 óra van. 45. Jó reggelt! Jó reggelt! Ne, szerintem talán nem tette jól. Köszönöm! Még egy szavazatra volna szükségem. 55. Akkor én fogom leadni a szavazatot. Oké. 5-4 arányban egyelőre úgy áll a szavazás, hogy nem tette jól, és az én szavazatommal együtt már ez 6-4. Szerintem se tette jól. Független attól, hogy ma a közhangulat ezt igény. Tök jó, felhívtam bárlásztot, mire megszólalt egy ember, és azt mondta, nem tette jól. Fiala János lehet? Lehet? Elmondom, hogy mi történt eddig. Felolvastam Várnai László napirend utáni monológiát, ami ott fejeződik be, hogy a Fidesz aparacsikai öt év kormányzás után az már automatikusan teszik a dolgokat, ítélik nyertesnek a adott kedves vezető vagy a hozzá közel álló bármilyen pályázatát, majd felolvastam a népszava írását, amelyben benne van Lévai Zoltán közleménye. Ezek után megkérdeztem a hallgatóimat, hogy ők elhiszik-e neked azt, hogy te erről nem tudtál, Tíz embert hallgattam meg, ezek ugye a Kejfejancsiban rendszeresen előforduló szavazások, ezek semmilyen reprezentativitást nem mutatnak, nem komolyan vehetők, de az aznapi hangulatot legalábbis tíz ember véleményét leszűrik. 8-2 arányban úgy döntöttek, hogy elhiszik neked. Ez egy elég tisztes arány, tehát 8-2 arányban, és aztán én is leadtam a szavazatomat, én azt mondtam, hogy én is elhiszem. Ezek után az volt a kérdés, hogy jól tette, de azt hogy úgy cselekedtél, ahogy cselekedtél, és ebben 6-4 arányban az a döntés született, aztán később valaki telefonált, és volt a 11 edik akik azt mondták, hogy nem cselekedtél jól. A tizedik szavazat az az enyém volt. Én azt mondtam, hogy a, hogy a korszava az, hogy ma neked így kell cselekedned, de én egy olyan országban szeretnék élni, amelyben a közhangulat nem kötelezi arra, az érintettet, hogy uh, így cselekedjem. Ez a két felmérés született. Induljunk el az elejéről. Uh, ez a Ligetváros uh, kiadvány, amelyel én is találkoztam és beszéltünk is róla, ezzel kapcsolatban ugye különböző moliciózus megjegyzéseket tesz független a mostani helyzettől Várnai László. Ezek a maliciózus megjegyzések egyébként tőle sohasem álltak távol. Ez ügyben a következőket mondja, tehát elmondja, hogy mire szolgál ez a kiadvány, és azt mondja a Városliget ZRT, amely eddig már többet költött a működésre, mint egy milliárd forint, hisz csak a saját irodabérlése havi 3,6 millió. A városliget eddig még a minimális szinten sem sikerült felújítani, a maradtak a töredezett járdákon küzdködő babakocsik, a sárban, porban, sötétben kocogó emberek, miközben négy ilyen százezeres példányszámú ingyenes minden postaládába bedobott újsággal próbálja a zuglóiakat, a és hetedik kerületéjeket a beruházás mellé állítani. Ezen kijelentésekből mi az igaz és mi nem? Hát, jó reggelt kívánok! Neked is, kedves hallgatóknak is! Neked is! Eztől nagyon köszönöm ezt a megtisztelő, hogy olyan bizalmat talán az elmúlt 25 évvel rászolgáltam, hogy tényleg elvédjék, ilyen fatális, véletlen történetes időben nem volt egyszerű, hogy mit válaszszak hiszen valóban eh, ott van egy gangos bérház 50 családdal, akik írtak egy kiváló pályázatot, mint kiderült, eh, és most valóban egyfajta sajátos összeférhetetlenség miatt, ami újra kiderült, nem tehettem mást, mint hogy azt mondjam, hogy ezt meg kell semmisíteni, ezt a döntést, és nem részesülhet belőle eh, a ház. Való igaz, az lenne a normális ország, hogy ez ne. Elő, hiszen bead egy ház egy jó pályázot azért, mert valakinek a 80 éves szülei ott laknak, és valóban az egy ötvened részben részesülnek ők is ebből a felújításból. Ez nem jelent az igaz a világon semmilyen korrupció, mint nem is jelentett, de ez, talán ennyit erről. A másik, a Bármai László barátom, ő természetesen egy politikus, ő, aki a megválasztásáért, meg az ott maradásáért küzdzuglóban, és neki ez egy, hogy mondjam, egy fő témája a Liget Budapest. Abból, hogy a Ligetre semmit ne költöttünk volna, ezt ő is tudja, hogy nem igaz, több mint 100 millió forint ment éves szinten arra már, amíg ott átvette a Városliget ZRT a kezelését, és az pontosan azokban az adatokban, amiből kiolvassa, hogy mennyit költi odabéletre, abból kiolvashatja azt is, hogy mennyi között a városligetre a tófelújítás, padok, parkok, játszóterek, ez meg megtörtént. Persze abban a léptékben, hogy szüksége van rá a ligetnek, nem, Itt. ezért kell a Liget Budapest projekt, hogy sok milliárdot költsön majd el az állam, épületmegújításokra, parkmegú, parkmegújításra és persze új épületre is, hogy a liget olyan lehessen, mint amilyenre mindannyian kívánnánk, hogy volt, amilyenre várna várnai látszólag barátunk is kívánja, én biztos vagyok benne, hogy ezt a projektet végig tudjuk vinni 2018-ra, ő is azt fogja mondani, legbelül természetesen, hiszen politikus nem biztos, hogy kívül is ezt fogja mondani, én no ezt azért megérte megcsinálni. Jó, de hogyha azt veszem figyelembe és komolyan veszem azt, amit mondasz, azért ez egy meglehetősen barátságtalan lépés a részéről, és akkor nem is egészen korrektel fejeztem ki magam, mert ezt nem barátságtalannak szokták mondani. Hát euh, én, én 25 éve benne vagyok a politikai az Elén benne voltam két de az azóta környékén az ember nem lepődik meg euh, még ezen sem. Tehát azért néha érdemes meglepődni. Azt kérdezem tőled, mi a Városliget ZRT? A Városliget ZRT az a cég, amely a 2013 végén a Városliget törvény szerint euh, kezeli. A 10% állami tulaj 100 os állami, állami tulajdonú cég, és amelyik kezeli a városliget vagyon kezeli, ő gondoskodik arról, a liget karbantartásáról, és a liget fejlesztés felújításáról. Ez a Városliget ZRT, ez kihez tartozik? A Városliget ZRT 100 os állami tulajdonú cég, a fenntartója, vagy a a tulajdonos jogok gyakorlója az emberi előforások minisztériuma, vagyis az EMMI. Ennek mekkora költségvetése van? A magának a cégnek a költségvetése az úgy értelmezhet, hogy mekkora van, mekkora van rá, mekkora pénzt kap, mekkora pénz van rábízva. A cég az ebben az évben immár 15 millió forintal gazdálkodik, nagyon pontosan meghatározott célokra. Ezek már a Liget Budapest projekt kezdő lépései, itt a tervezési pályázatok lebonyolítása, a tervek kifizetése. 15 millió? Bontási mondták, ez a 15 milliárdról Milliárd, Tehát Igen. már olyan léptékben indul el a Liget Budapest projekt ebben az évben, amelyek nagyon látványos jelei jövőre lesznek. Sőt, ami nagyon fontos, amire Várnai László is céloz, ki fogjuk írni azt a a pályépítészeti pályázatot, amelyik pontosan meg fogja eh, határozni, hogy a ligetben az épületeken túl, az épületek felújításán, vagy éppen új épületeken túl, milyen megújítás az a ligetnek, és itt lesz aztán majd a futókör, a járták, a parkfelújítás, a játszóterek. Menjünk még vissza a jelenhez. Azt kérdezem, ez a Városliget zrt ez hány embert foglalkoztat? 28 embert pontosan. A te személyed, a ZRT... a te személyed és a Városlegesz egymással milyen relációban vagy? Egyfelől ugye van egy igazgatótanács, vagy három fős Tanácsa az értelnek, és ennek én az elnöke. Tehát tulajdonképpen ez, és másfra a projekt miniszteri biztosa, tehát két, ugye az igazgatótanács nem direkt nati, operatív munkát nem végez, tehát ilyen értelemben ugye azért a vezérigazgató felel. Azonban az igazgató tanács elnökek, mégis mégiscsak és főleg miniszteri biztosként az ERT működések egészért és a projektért is felelős vagyok. Pont ezért egyébként ebből vontam le, ebből a tényleg fatális véletlen esetből a tanulságot, hogy minden hasonló pályázatunknál a jövőben, ahogy annak ahogy minden nyeremény eltépne minden hallgató ismeri, oda van írva, a kis betűkkel, hogy az adott szervező, cég, munkatársai, dolgozói, hozzátartozói nem vetnek részt a pályázaton. Tehát ez benne lesz, lesz egy automatikus kizárás, amely eleve, hogy úgy mondjam, érvénytányítesz ilyen típusú pályázatokat, legyenek azok bármilyen jók, vagy kiválóak is. Én összeférhetetlensége, de... Kell Elfelejtettem. Tenni. Mit mondta, hogy hány ember dolgozik itt? 28. Igen, előbb is azt mondtad, hogy most már nem rá, hogy azt kérdezem tőled, hogy ennek a a zértének a tevékenységét, miközben te vagy az igazgató elnöke, azt gondolom, hogy te ezt áttekinted a napi tevékenységgel minden részletében, ha akarnál, se tudnál tisztában lenni. Nem, természetesen. Akkor létszeres, ennek az ismeretében meséld el, mi maga a Zöld Ligeten túlpályázat. Igen, az volt a logikája, hogy pusztán e, a liget közvetlen azt a, azt a telket, ami a ligetet jelenti e, új csúfról gondolkozunk, hanem hosszú távon, és ezzel jelezve, jelzésértékűen ez a fejlesztés hasson ki a ligetem túri abba a, abba a kő rengetegben, amit a Csikágó jelent jelentem, én is elnőttem, és szüleim most is élnek, és ezért ki a pályázatot, hogy 6., 7. kerület és 14. kerületi e, e, házaknak, hogy pályázzanak, hogy hogyan zöldítenék a házukat, hogyan csinálnak ebből a körrengetekbe kicsi zöld szigetet, amelyik élhetőbbé kellemesebbé teszi nem pusztán a liget által, hanem a liget projekt az ő házuknak az életét is. És na, Bejött 20-malány pályázat, én nem láttam őket, meg kell mondanom, a kollégák azt mondták, hogy kiválóan sikertek, nagyon innovatívak voltak, és öt díjat ki is tudtunk osztani. Ez az egy millió forint, ez egyébként mire jogosítja fel a házokat? Mit tehetnek ezzel? A pályáz arról szólt, hogy vagy a pályá, a háznak a, a külső felületét zöldítik be, zöldek felfutatásával, fák telepítéssel, stb. De sokkal inkább ezekben a gangos bérházakban, melyesznek, amelyekben ugye az én, én is felnőttem, és a szüleim ma is laknak, és ahol a pályázott többsége is volt, a belső, hogy mondjam, udvart eh, hogyan teszik emberi tehát hogyan alakítanak ki zöld szigeteket, padokat, mondjuk egy, egy bókotat, biciklitárolót. tehát hogyan teszik élhetőbb te ezeket a lélektelen nagy bérházakat, és azt gondolom, hogy ez, ez a projekt egy értékes és fontos dolog volt, nagyon kis pénzből, ráadásul a lakóknak vállalni kellett a fenntartás, egy részét a költségeknek, hogy mondjam, saját munkával végezzék el, és, és tényleg részünkre is meglepő volt, és nagyon pozitív, hogy, hogy a vállalkozó házak milyen innovatív ötletekkel álltak elő, amivel tényleg annak a, a több tucatnyi családnak, aki egy ilyen nagy, hogy milyen bérházban lakik az életét, kicsit könnyebbé és emberibbé. tehet. meg, mert ha nem kérdeznél meg, azért az hiányérzetet okozna bennem, talán néhány hallgatóban is, hogy maga az a tény, hogy a Városliges ZRT meghirdett egy ilyen pályázatot immáron 6. és 7. kerületeknek is abból a célból, amit elmondtál és azt jobban nem tudnám elmondani, mint te abban van-e, és ha van az elítélhető -e, ha van benne valamiféle az egész projektet támogató a szó idézőjeles értelmében értendő propagandisztikus cél. Szerintem nincs maga, a ligetfaják is, egy így nézünk egy propagandisztikus cél, mert egyszerűen... Oké, okay, rendben van, tudomásul vettem. Azt kérdezem tőled, hogy az, ezen öt nyertes pályázaton kívül maga ez a pályázat még mennyi ideig él? Hány ilyen pályázatot lehet még megnyerni az elkövetkező időben, és egyáltalán meddig él ez a pályázat? Csak egy mondatot, hogy mondják még? Szerintem azt, hogy egy jó dolgot hajt végre egy, egy kíró, egy kormányzati önkormányzati szerv, az a legjobb értelmet propaganda. csak ilyen propaganda legyen az országban, hozzunk létre valós értékeket, és az alapján legyen, hogy úgy ítélve e, annak a kírónk a személye, és ilyen alapon a jó polgármestereket, csináljanak csak jó feladatokat, jó, jó munkát, jó propagandát kapnak érte, és újra őket, én ezt gondolom minden szereplőre a közéletben hagysa végre jól a dolgát ez ez a legjobb propaganda mellett, ez kell a ZRT-nek és a legjobb propagandájának nenni. No. Tehát uh -huh. lesznek még azok, volt már egyébként, meghívtak a, a környékbeli iskolákat, és egy uh, pad átalakítási, itt innen is látszódik, hogy megszüntettük a, török, a törött padokat a ligetben, tehát uh, Feljavítottuk, és a festés pedig azt mondja, hogy ne az a szokványos piros legyen, hívj meg az iskolákat, találjanak ide mintákat. Ez is egy pályázat volt, amit meg lehetett nyerni, díjakkal járt, és a végeredményben már mindenki élvezi a felújított padokat. És ilyesmi még sok minden lesz a jövőben, hiszen a ligetet, még egyszer mondom, minden négyzetcentijt fel fogjuk újítani, zöldfületét, pihenőpadjait, pihenőkercseit, útjait. Tehát egy kis türelmet kérek, már most is sok minden történt, de három éven belül. Még nagyon sok jó dolgot futhat, a ligetért, és ezt valaki propagandának gondolja tegyé, de azt gondolom, hogy aki a Ligetet élvezés, ott lakik, szeretem, de én 50 éve ott lakom a környékén, és ott dolgozom. Tudom, hogy ennek erre van szüksége a Ligetnek is, meg a Ligetet látogatóknak is. Próbálom feloldani az ellentmondást, nem nagyon sikerül. Azt írja az index, hogy az információt előásó várnai László zuglói képviselő szerint nehezen hihet, hogy a város ZRT-nél nem tudta bánt Dembiszki utcai kötődéséről, hiszen a miniszteri biztos beszélt is hetedik keleti fiatalkoráról. A gyanús pályázat azonban csak megerősíti abban már, mint várnai László, hogy az egész Liget projekt magánérdekeket szolgál. Azt próbálom feloldani, hogy ez hogyan van, mert Várnai László beírása az 2015. augusztus 5 óra -e 13:29 ehhez képest az index írása az 2015. augusztus 5. -e 9 óra 41 perc, de ezt most nem fogom tudni feloldani. Minden tiszteletem neked, hogy ezeket a mondatokat te a politikusi létnek tudod be, mert az, hogy az egész liget magánérdekeket szolgál, azért ez egy elég súlyos állítás. Azt kérdezem tőled... Ezt nem igaz, de azt gondolom, hogy ez magáért beszél az a munka, amit... Jó, hát én figyelj, van képességed, amivel én nem rendelkezem. Biztos más is tudsz, amit én nem. Uh, azt kérdezem tőled, hogy mikor, milyen körülmények között... Uh, te most szabadságon vagy? Igen, igen. Uh, és akkor hogyan értesültél erről? Mi futott át az agyadon? És hogyan hoztad meg azt a döntést, amivel aztán szintén elnyerted a sajtóra szenvét, Vagy végre elnyerted, vagy megint elnyerted, meg főrész a kollégák hívták fel a figyelmet, hát hívott föl telefonon természetesen a VRT-ből, hogy itt ez az írás olvasom el, tájékoztattak természetesen a pályázatról, a részleteiről, egyszer nem is értettem, mond, mondták, hogy a szüleim háza, például nincs a szüleimnek háza, miről beszélnek, aztán kérdöttem, arról a gangos bérházról van szó, amiben laknak, és akkor értetem az egészet, és mondták, hogy ez sakmat ez egy, ez egy kezelhetetlen helyzet, hát mondom, bizonyos esetemben valóban az, de nem tehetünk más, mint... És akkor sokat gondolkoztam, hogy mit, mit lehet tenni. Hogy... Nagyon sokat nem el hiszen ez pár nem. óra alatt megszületett. Hát, de meg kellett tenni, hát sokat gondolkoztam, úgyhogy megpróbáltam az alternatívákat gondolni, és... Minden, sajnálom, hogy mondták, hogy az egyik legjobb pályázat volt, mégis azt mondom, ki kell zárni, és ami nagyon fontos, szerintem ilyen esetben, meg minden esetben nyilvánosságra kell hozni valamennyi pályázatot. Meg is fogják tenni, most beszkennelik a pályázatokat, és meg is fog jelenni. Mi szólt amellett, hogy így döntsöd, és mi szólt amellett, hogy ne így döntsöd? A, az, hogy ne így döntsek, az, az, az szólt volna, hogy... Egy nagyszerű pályázat és 50 családnak a, a, a pozitív szándéka. Akar... Azt, hogy ez egy nagyszerű pályázat, arról te személyesen tudtál meggyőződni, vagy a kollégáid mondták ezt? Ezt ők mondták, én ezt nem, hogy én nem ismertem a pályázatokat. Azóta elküldték, megláttam valóban, nagyon kedves, talán van, hogy nem is látom, kevésbé szomorkodtam volna, tehát ez egy ilyen helyzet. A másik pedig az, hogy tőlingben az ember gondolja, nagyon nem is tehetett mást, Uh, hiszen ha lett volna ilyen összeférhetetlenségi szabály, akkor nem is pályázott volna a ház eleve, ezt meg kell csinálnunk, tehát uh, semmilyen olyan pályázat a jövőre nem mehet ki, amelyben bármilyen összeférhetetlenség van az ERT. Kértél-e bárkitől is tanácsot, vagy egyedül hoztad meg a döntésedet? Nem, ezt egyedül hoztam meg. Azt kérdezem tőled, hogy ez most nem lesz szimpatikus, bár én nem nagyon szoktam kedvelni, amikor egy riporter eh, hozta a felvezetőt mondta a keletén, el ugye elsősorban híres embereknél, stároknál fordul elő az, elsősorban nyugaton és Amerikában, hogy a szemetjükben eh, turkálnak eh, különböző dolgokat abban felfedezendő elnézést az analógiáért. Várnai László, ahogy kikurkázta ezt az információt, majd ezzel kapcsolatban előbb a blogján, vagy előbb az indexet felhívva, ezt jelen pillanatban nem tudom egyértelművé tenni. Gondolkodtam azon, hogy én ezügyben akarnék-e Várnai Lászlóval beszélgetni, de nem akartam vele Várnai Lászlóval beszélgetni. Soktam vele néha, de ez ezügyben nagyon nem szerettem volna. Jó, tehát, tehát az a kérdés, hogy aki erre rájön, ezeket a kommentárokat fűzi, megkeresi az indexet, vagy, vagy, vagy valamilyen módon minden esetre nem elégszik meg azzal, hogy ez saját maga tegye közé, ez vajon a megoldásnak milyen módja, vagy teljesen lényegtel, az a fontos, hogy kiderült, és akkor végre ezeket a szabályokat meg lehet hozni, mint amiket te Ez Egyfelől van nek egy emberi odala, egy László nyugodtan felhívhatott volna engem is, rákérdezhetett volna megpróbáltatóan személyesen meggyőződni, hogy, hogy az, ami, az a hipotézis, amit ő fölállít erről, erről a hihetetlen... Én azt, én azt jól feltételezem, hogy te ezt magánember, tehát ha ezt megteszi, mint magánember, erről nem tájékoztatja a sajtót, akkor te azt a döntést, amit meghoztál, ettől független meghoztad volna legfeljebb, ha a sajtó megkérdezte volna, hogy miért született ez a döntés, akkor lett volna visszafejtve a történet? Természetesen, abban a pillanatban, hogy módon, és ez mondjuk tényleg Várnagy László sződik, elmondja, hogy ez van, mi történt, mit csinálunk itt, Laci. Abban a pillanatban, Jézus Mária, micsoda idióta véletlen, azonnal kezdeni kell, és ugyanezt a döntést meg. A szüleidnek halványlag nem volt erről a történetről. Hát, de hát... Beszéltél velük erről? Hát, persze, hát utólag most felhívtam őket, és hát, hát... nézzék egy 80 éves emberek, akik életüket, édesem ott is született abban a házban a 30-as évek elején, tehát... Um, a sajtó megkímélte őket attól, hogy fölcsöngessenek? Hálló Istennek. Ja. Hálló Istennek. Jó, én remélem, hogy házszámot nem mondtam, remélem, hogy ez később se következik be. Igen, a sajtótól sok mindenkit Úgyhogy ez az egyik az emberi oldal, és azonban egyébként ha valaki ilyen típusú, hogy, hogy előtte írt ezt a hogy ilyen politikál használ próbálja bezsebelni, az nem biztos, hogy e, úgy éli az életét. Tehát na, ez, ez egy más kérdés. A, én Nekem van egy hipotézisem erről, én azt gondolom, hogy kinek-kinek e, a saját életében ki van mérve e, az a boldogság adag, ami rajta múlik, és az biztos, hogy a jó indulat és a jó szándék a sokat segít, ez a boldogságadag növekedjen, a rosszú meg a rossz, szándék, meg sokat segít, hogy csökkenjen, egyelőre csökkenjét erről. A másik pedig, bizonyos értemben jó, hogy még most történt ez meg, most képzeljük el, hogyha mindez akkor derül ki, amikor már megvalósult a projekt, amikor visszacinálhatatlan egy a háznak, mert azok az embereknek, akik ezért sokat tettek. Jó lett volna, mert nem lehetett volna tőlük elvenni, de mégis így legalább azt lehet volna, hogy nem. Ezt a, ez a projekt le van állítva, vissza van csinálva, nem, nem történhet, meg úgy mondom, hogy ez a szörnyűséges összeférhetetlenség. Ez nem szörnyűséges ez, de az összeférhetetlenség önmagában, mint elvaz. Jó, és akkor én jól sejtem, hogy a hatodik helyezett lépett előre az ötödik helyre? Ez fog történni. Mert ezt a pénzt azt nyilván ki hogy e, természetesen ne el még egy pályázat. Jó, hát én szokásom a szíven azt tudom mondani, hogy örülök, hogy hallottalak sajnálom az apropót annak a nyolc nek ami született, és amihez én már csak utólag tettem hozzá a kilenc kettő, tehát én már csak a 11. voltam, ebben a hazai közéletben e, azt kell, hogy mondjam, és még egyszer az apropót őszintén sajnálva, erre büszke lehetsz. Nagyon szépen, Jobb lett volna persze 11-0, de az a kettő, az maradjon meg szépségflaston. Nagyon köszönöm még ezt, ami És még egyszer el, elnézést, hogy megzavartalak a nyaralásodban. Szia, és köszönöm szépen. Szia. Szia. Szia viszont hálásra. Bálászót hallottak. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta.